Molt bon dia i benvinguts al dia en a primera hora. En l'informatiu d'aquest dimarts repassem els punts que conformen l'ordre del dia del ple municipal corresponent al mes de maig que se celebra aquest vespre. Tot seguit repassem aquests i altres temes en titulars. Avui se celebra el ple municipal corresponent al mes de maig. Entre els punts de l'ordre del dia hi trobem una proposta d'acord per la licitació de les obres del centre cívic a l'antic escorxador amb la sol·licitud de l'ampliació de l'ajut del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya per arrenjar la cruïlla del carrer Castellà amb el passeig de la Vilesa. La qualitat de l'aire de Tiana es troba en els nivells òptims. això ho ha reconegut en una entrevista a Ràdio Tiana a la cap de la secció d'immissions de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Eva Pérez. La segona edició del test Tiana ja té data. Serà el proper 19 de juny i se celebrarà a l'exterior del recinte de la cataquística, una de les reclamacions dels participants d'aquesta mostra gastronòmica, la qual ampliarà el nombre de cellers i restauradors. I en esports, el recanvi bàsquet afrontarà la pròxima temporada sense Salva Rubí al capdavant de l'equip. Després de dos anys com a entrenador del recanvi bàsquet diana, i quan queda només un partit de temporada, el tècnic ha anunciat que deixarà la seva plaça en altres mans per afavorir una evolució en el joc de l'equip. Tiana, primera hora. Notícies. Avui se celebra el ple municipal corresponent al mes de maig. Vuit punts ordinaris i deu mocions i preguntes per part de l'oposició conformen l'ordre del dia. Una de les qüestions que se sometrà a votació és la licitació de la primera fase de les obres del centre cívic projectat a l'antic escorxador. Així mateix, la proposta d'acord també inclou la desestimació d'una reclamació formulada per la Cambra Oficial de Contractistes d'Obres de Catalunya. Aquest organisme va presentar un escrit impugnant la licitació per disconformitat en un aspecte de forma i el criteri contingut en el plec de condicions sobre la valoració en funció de l'ocupació de persones aturades. Amb aquesta proposta d'acord, l'equip de govern vol donar l'impuls final a la licitació per posar en marxa la primera fase d'aquests treballs. En aquest context, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha reiterat el seu desacord amb la idoneïtat de desenvolupar els treballs en un context de crisi econòmic com l'actual. Ho explica el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. A uh, nosaltres ens doncs, sembla que estan, està corrent massa a l'Ajuntament amb això de, de licitar les obres de l'antic escorxador. A nosaltres hi hem manifestat en més d'una ocasió que pensem que l'època de crisi no és la més adient per emprendre obres d'aquesta magnitud. Només entenem la pressa per part de l'equip de govern per licitar aquestes obres i començar-les doncs, des de l'òptica més purament electoralista i de cara a les properes eleccions. Entre els punts ordinaris també es presenta una proposta d'acord per sol·licitar l'ampliació de la subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis a l'actuació d'arranjament prevista a la Cruïlla del carrer Castellà i el Passeig de la Vilesa. En aquesta zona on s'està construint el futur edifici de l'Escola Lola Anglatà s'incrementarà de manera significativa el gruix de vehicles que hi circulen com a conseqüència precisament de l'obertura del nou centre educatiu. Aquesta actuació doncs, vol donar una resposta en aquest sentit per evitar les situacions de risc d'accidents de trànsit que es puguin generar. Sentim l'alcalde de Tiana, Emilio Muñoz. Ens hem collit a demanar-ho per millorar la creuilla entre el carrer Castellà i la, el passeig de la Vileja. És un punt que el tenim ja projectat, que és l'he anat moltes voltes, a com millorar aquest punt, que és un punt neuràlgic de Tiana i d'E dels punts perillosos que han tingut diversos accidents i, i l'últim doncs, fa un parell de setmanes i demanem doncs una subvenció per poder fer una, una actuació en aquesta actitud Esperem tenir alguna ajuda, sinó no doncs bueno, ja estem també mirant de poder-la obtenir d'alguna altra manera perquè d'aquí a final d'any puguem fer aquesta actuació. El govern municipal porta també al ple la modificació de les bases per l'adjudicació de dos habitatges per persones amb mobilitat reduïda de la promoció pública de Can Jordana. En aquesta modificació es proposa entre d'altres aspectes, rebaixar els anys d'empadronament necessaris per accedir a un d'aquests habitatges. Aquesta voluntat no és compartida tant pel grup municipal d'Esquerra Republicana com el partit dels socialistes. Escoltem la regidora socialista Esther Pujol. És un tema que ja s'arrastra des de fa uns mesos perquè hi ha hagut un, hi ha hagut un canvi de criteris en relació al, al reglament eh, de Cantordana, hi ha hagut canvis de criteris en relació al tema de l'empadronament respecte també a altres promocions, eh, amb el companys d'Esquerra de, Republicana i en el nostre cas del PSC estem força d'acord amb la nostra opinió, amb el nostre dictamen, per dir una manera, però que s'estigui canviant les regles del joc, ara sí, ara no, ara sí, ara no, en funció d'anys, empadronament, ho trobem poc seriós. D'altra banda, una altra de les qüestions que inclou l'ordre del dia del ple municipal d'aquest mes de maig, és l'aprovació de l'oferta de places escolars a l'escola Bressol Municipal pel curs 2010-2011. En aquest sentit, Esquerra Republicana ha manifestat el seu desacord, ja que considera que les classes que s'oferten de dos a tres anys són insuficients. A més, l'ordre del dia també recull una proposta d'acord a favor d'un cànon de residus que incentivi la recollida selectiva i un altra per donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la festa de Sant Joan com a festa nacional dels països catalans. A banda dels punts ordinaris de l'ordre del dia que presenta l'equip de govern en el ple municipal d'aquest dimarts, l'oposició també presenta un conjunt d'emocions i preguntes de control a la tasca de la Corporació Municipal. Algunes d'aquestes qüestions es recuperen de l'anterior ple quan els partits de l'oposició van decidir retirar-les com a mesura de protesta, el considerar que durant el ple municipal l'alcalde havia actuat contrari al respecte, interrompent el debat en el qual es discutia un dels punts de l'ordre del dia. D'una banda, el Partit dels Socialistes presenta dues mocions, una sobre l'adesió a la declaració de sal i una altra de suport a la resolució del Parlament de Catalunya en defensa de l'Estatut. Pel que fa a les preguntes, en realitzaran dues en relació a la promoció econòmica del municipi. Una d'elles fa referència a les empreses participants a la fira Tiana Verda i a la seva promoció interna i externa. I l'altra, el suport de l'Ajuntament de Tiana als comerços tianencs en relació a la convocatòria d'ajuts de suport al deixit comercial atorgats per la Generalitat de Catalunya. En donar més detalls la de regidora socialista Esther Pujol. Hi ha hagut subvencions per part del Departament de Comerç de la Generalitat de Catalunya que no s'han presentat a l'Associació de comerciants d'aquí ni tant els han presentat a comerços individuals estiguin associats o no, que es podien haver accedit, i s'ha passat de puntetes si, si més no, per la informació que nosaltres tenim, i sobretot també què és el que està passant amb el tema de que es, es partin a terme actuacions puntuals en matèria de fires, etc però que després no hi hagi cap tipus de continuïtat. El Partit dels Socialistes també presenta dues preguntes en referència a la publicació de cartes dels ciutadans a la revista Plaça de la Vila i sobre la imatge gràfica de l'Ajuntament de Tiana. D'altra banda, el grup municipal de Esquerra Republicana de Catalunya presenta una moció per donar suport al sistema de dipòsit d'evolució i retorn d'envasos. Ho explica el regidor d'Esquerra, Jordi Gost. Recuperar la filosofia que tots recordem dels envasos doncs, retornables, eh? és a dir, promocionar aquest tipus d'envas perquè realment pensem que, que això farà que hi hagi menys, menys despesa d'envasos no retornables i, per tant, se simplifiqui el procés de reciclatge i faci més sostenible tot això. A més, Esquerra Republicana de Catalunya recupera del passat ple municipal la pregunta sobre la gestió de l'equip de govern en relació al temporal de neu del passat dia 8 de març, al seu parell inadequada. En canvi, la Corporació Municipal considera que es va resoldre d'una manera satisfactòria. Sentim l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz. Es van posar tots els mitjans que es tenien a l'abast tant de brigada com de policia com de tècnics eh, com de direcció política i de d'anar doncs, dintre dels inconvenients i incomoditats que crea aquesta situació, es va resoldre d'una manera més que satisfactòria i estem satisfets de com es va resoldre sabent que l'Ajuntament no pot evitar la relliscada d'un cotxe, ni pot evitar el col·lapse de la carretera durant el temps que va estar dit. A banda d'aquesta pregunta, Esquerra també presenta d'altres referents a les obres del carrer Mates i sobre el cartell relatiu a la construcció del futur edifici de l'escola Lola Anglada. Recordem que el ple municipal es retransmetrà en directe a partir de les 8 del vespre a Ràdio Tiana, el 107.9 dos de l'EFAEMA. Tiana Primera Hora La segona edició del Tastiana ja té data. Serà el proper 19 de juny i se celebrarà a l'exterior del recinte de la cataquística una de les reclamacions dels participants d'aquesta mostra gastronòmica, la qual ampliarà el nombre de cellers i restauradors. La cita comptarà de nou amb la col·laboració de l'Assist. Els objectius, malgrat la bona acollida del primer Tastiana, són els mateixos que els de l'any passat, promocionar els productes dels restaurants i els cellers de la vila per tal de reactivar el comerç local. En aquest sentit, els responsables de promoció econòmica del consistori han apostat per la mateixa fórmula en un context econòmic desfavorable. Segons el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tian Enric Nolis, les accions s'han de basar més que mai en la imaginació i la creativitat. Amb les poques distribuïtats econòmiques que tenim en aquest moment, perquè no tenim i perquè l'entorn no ens permet disposar de disponibilitats econòmiques, el que intentem és agafar la iniciativa i la capacitat de dur a terme coses de la gent que té imaginació a iniciatives del poble i aquí, com que aquí vam trobar un bon, una bona receptivitat tant per part del, del món dels vins com del món de la restauració, aquí s'ha senat prenent un cultiu de, de noves idees i de noves coses a terme i amb això ens basem. Després de la sorpresa que va suposar per als organitzadors l'èxit de la primera edició, el Tastiana completarà un mes de juny farcit d'actes culturals amb la celebració de la festa Major Petita. D'aquesta manera, la vila reforça la seva oferta en el calendari cultural a la comarca. Cellers i restaurants de Tiana tornaran a oferir els seus productes i en les properes setmanes es coneixeran les activitats paral·leles d'aquesta segona edició del Testana. L'any passat, les xerrades dels professionals del sector vinícola i els premis al El millor merittge i l’aparador van completar l'oferta. Tiana, primera hora. notícies. La qualitat de l'aire de Tiana es troba en els nivells òptims. Així ho ha reconegut en una entrevista aquesta emissora la cap de la secció d'immissions de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Eva Pérez. Les últimes dades publicades per aquest organisme situen a Tiana en una bona posició pel que fa a l'índex de contaminació per partícules respirables en suspensió. En concret es manté el nivell de l'any 2008, que se situa en 27 micrograms per metre cúbic. Aquesta dada és positiva si tenim en compte que la mitjana anual mesurada tiana d'aquest contaminant atmosfèric es troba per sota dels límits fixats per la Unió Europea, que l'eleven a 40 micrograms per metre cúbic. Sentim la cap de la secció d'immissions de la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat. Tiana, tenim un punt de mesurament de partícules en suspensió en diàmetre inferior a 10 micròmetres, que són unes partícules que en diríem petites. Durant tots aquests anys que tenim aquest captador, que és des de l'any 2005, no hi ha hagut mai cap superació dels valors de referència legislatius. En aquest sentit, pel que fa a aquest contaminant en concret, la qualitat de l'aire a Tiana és bona. El Maresme hi ha instal·lats un total de 5 punts de mesurament de partícules, un dels quals es troba a Tiana. En cap d'aquests punts s'ha donat cap superació dels valors de referència legislatius. Per tant, la qualitat de l'aire a la comarca es troba també en els nivells òptims. A banda del Maresme, les anàlisis sobre la qualitat de l'aire que ha realitzat el Departament de Medi Ambient i Habitatge indiquen que durant l'any 2009, la contaminació per partícules s'ha reduït considerablement a les zones corresponents a municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès. Aquestes dades prenen més rellevància si tenim en compte que aquestes zones estan declarades de protecció especial de l'ambient atmosfèric. La millora respecte al 2008 és del 5%. Són els nivells més baixos dels últims 10 anys. Malgrat aquesta disminució, en aquestes zones, el 2009 es detecta un augment moderat del diòxid de nitrogen respecte de l'any any anterior. Aquest contaminant prové sobretot del trànsit urbà. En les zones declarades de protecció especial per la contaminació per partícules actualment s'està aplicant un pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire, amb una setantena de mesures que incideixen en diferents àmbits com el domèstic, l'industrial, el transport, el port o l'aeroport, entre d'altres. Radio Tiana, notícies, esports. El recanvi bascatian afrontarà la pròxima temporada sense Salva Rubi al capdavant de l'equip. Després de dos anys com a entrenador del recanvi bascatiana i quan queda només un partit per finalitzar aquesta temporada, el tècnic ha anunciat que deixarà la seva plaça en altres mans per afavorir una evolució en el joc de l'equip. No Per parlat encara ni amb la directiva ni res, ho saben, com dic eh, més carrers, ho faig perquè l'equip eh, té que evolucionar, eh, té que haverlir canvis radicals, i crec que un canvi d'entrenador farà un canvi de dinàmiques i farà que millori l'equip. En el partit d'aquest cap de setmana, el bàsquet Tiana ha caigut per 62 a 92 davant del bàsquet quart, capdavanter del grup 3 de la segona catalana. Encara que no s'esperaven sorpreses pel que fa al resultat, Salva Rubio lamenta que l'arbitratge va ser desfavorable als tianencs, fet que va deslluir el joc del bàsquet Tiana. El rival va anar sempre al davant en el marcador, encara que mitjans del tercer quart els homes de Salva Rubió van aconseguir retallar la diferència de Punts. Tot, però, va ser un miratge perquè el bàsquet quart va tornar a demostrar la seva superioritat recuperant més punts d'avantatge. El basquetien és ara vuitè amb 43 punts. El pròxim i últim partit de temporada enfronta els tianencs amb el segon equip de la classificació, el Vilassat a dalt. reconeix que no serà fàcil aixecar la moral de l'equip després del partit contra el quart. Tot i això, assegura que és necessari que reprenguin la bona dinàmica de l'equip en aquest tram final de temporada i fer-ho amb la millor imatge possible. l'entrevista. Les anàlisis sobre la qualitat de l'aire que ha realitzat el Departament de Medi Ambient i Habitatge indiquen que durant l'any 2009 la contaminació atmosfèrica s'ha reduït considerablement a les zones de qualitat de l'aire corresponents a municipis del Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès. I per parlar d'aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon a la cap de la secció d'immissions el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Eva Pérez, bon dia. Bon dia. Doncs bé, com dèiem, bones notícies, no?, pels municipis del Barcelonès, Baix Llobregat i el Vallès. Doncs sí, bones notícies. Eh, el que comentaves eh, és que les, els nivells de qualitat de l'aire en, en, en aquesta zona, diguéssim, de Catalunya, eh, han, hem constatat una tendència a, a la baixa eh, per determinats contaminants que hem mesurat. I què es deu aquesta disminució? Eh, aquesta disminució en els nivells de contaminació atmosfèrica en principi generalment quan la contaminació atmosfèrica eh, està influenciada per dos factors, les emissions atmosfèriques que es produeixen i també les condicions meteorològiques. I quines són les emissions més significatives en la zona en la qual es troba inclosa Tiana? doncs eh, en la zona en la qual es treballa en Cossatiana les emissions més significatives serien les emissions degudes al trànsit principalment. Uh -huh. Parlem d'emissions, no d'emissions, perquè hem de diferenciar, oi? Explica Parlem d'aquesta diferència i concretament, més concretament del que recull aquest estudi que tenia com a conclusió doncs, aquestes dades de les quals fèiem referència. Molt bé, eh, les emissions eh, serien... Eh l'expulsió, diguéssim, a l'atmosfera de diferents contaminants. Aquestes emissions normalment poden ser eh, d'origen industrial, que serien les activitats industrials, eh, d'origen de trànsit, que serien les, relacions, eh, les activitats relacionades amb el trànsit, i també hi haurien emissions domèstiques, emissions de l'activitat aeroportuària, emiss emissions de l'activitat portuària. Uh -huh. Aleshores, quan es produeixen aquestes emissions a l'atmosfera l'atmosfera dispersa aquests contaminants i es produeixen el que anomenem les emissions, que serien l'aire que respirem nosaltres. I podem concloure que la qualitat de l'aire a la zona en la qual es troba inclosa el nostre municipi és bona? Eh, la qualitat de l'aire de la zona que es troba el vostre municipi, que és la zona del Maresme, eh, podrem dir que és bona. Eh, en aquesta zona del Maresme, el Departament de Mediament i Habitatge, disposa de 5 punts de mesurament. Si Catalunya té 946 municipis, disposem 95 municipis a Catalunya amb punts de mesurament. I dins aquesta zona de qualitat de l'aire, que és el Marés, en disposem 5 punts de mesurament i en concret a Triana disposem d'un punt de mesurament. En tots aquests punts de mesurament, durant l'any 2009 no s'ha donat cap superació dels valors de referència legislatius. Per tant, podem dir que la qualitat de l'aire a la zona del maresme és bona. I tenim de concloents de quina és la situació atmosfèrica, Tiana, ja que tenim doncs aquest punt de mesurament? Doncs mira, Tiana tenim un punt de mesurament de partícules en suspensió en diàmetre inferior a 10 micròmetres, que són unes partícules que en di diríem petites. Eh, durant tots aquests anys que tenim aquest captador, que és des de l'any 2005, no hi ha hagut mai cap superació dels valors de referència legislatius. En aquest sentit, pel que fa a aquest contaminant en concret, eh, la qualitat de l'aire a Tiana és bona. Mira, el, el màxim que fixa la Unió Europea és 40 micrograms metre cúbic de mitjan anual. I a Tiana, eh, tinc les dades de, des del 2005 fins l'any passat, i l'any 2005 la mitjana va ser de 26, l'any 2006 de 32 microns per metre cúbic, l'any 2007 33 micrograms per metre cúbic, l'any 2008 27 micrograms per metre cúbic i l'any 2009 27 microns per metre cúbic. En aquest sentit, eh, no, és, no són unes, unes dades molt, molt baixes, però estem prou lluny del, del valor límit. De fet, eh, la zona del Maresma és una de les zones de Catalunya que detecta uns nivells Eh, més baixos de, de material particular, de partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 1 micròmetres. Per tant, tranquil·litat en aquest sentit, no? En aquest sentit, tranquil·litat del maresme, sí. A mi m'agradaria fixar-me en les dades que ara mateix ens apuntaves, ens deies 26, 32, 33, 27 i 27 sí. en el 2009, trobem aquí una punta i després doncs, una davallada, podem extreure alguna lectura d'aquest comportament? Eh, aquestes dades, clar, un 27, un 27, un 33, 32, a veure, són dades, eh, sí que hi ha una diferència de 6 micrograms, però treure conclusions d'un 33, un 27, d'un any per l'altre, és abusarat. Uh -huh. La informació que s'ha de treure d'aquestes dades és si, si estàs per sota dels valors límits o no estàs per sota els valors límits. Si hi hagués una davallada més significativa, sí que podries treure una, una informació. En aquest sentit és el que t'u comentat abans. Els nivells d'emissió són producte d'unes condicions d'emissió i unes condicions de dispersió, també. Ara bé, després tenim un augment moderat d'una substància que és el diòxid de nitrogen. Sí. Per aquells que no som experts en el tema, què significa això? Què significa aquest augment i d'on prové aquest contaminant? I és més, es dona a la zona del maresme, també, aquest augment? Molt bé. Eh, aquest augment... Lleuger, que s'ha constatat que a les zones, diguéssim més, de la regió metropolitana, ha sigut més aviat a les, a les zones de, de les estacions de trànsit, eh, forma part d'una tendència, vull dir, hores d'ara eh, és massa precipitat dir el perquè d'aquest augment o, el, o, o, o treure en alguna conclusió. Si miréssim les dades de diòxid de nitrogen que s'ha mesurat al maresme, al Maresme disposem d'un punt de mesurament de diòxid de nitrogen. Aquest punt de mesurament està ubicat al municipi de Mataró. Uh -huh. En aquest sentit, les dades de l'any passat i d'aquest any eh, no, no s'aprecia una diferència significativa entre els nivells de l'any passat i d'aquest any. Igualment, per aquest contaminant, eh, a, a la zona del Maresme no es detecta cap superació dels valors de referència legislatius. D'on prové aquest contaminant? Aquest contaminant, eh, bàsicament, és un indicador del trànsit. També hi ha certes indústries que l'emeten, però es pot focalitzar amb el trànsit. I quin és el comportament a la resta de Catalunya, en global? A veure, en general, eh, si ens centrem en el diòxid de nitrogen, eh, les zones on es detecten superacions dels valors de referència legislatius seria la zona de l'àrea de Barcelona i la zona del Vallès-Bajobregat, que són aquestes zones que estan declarades zones de protecció especial. Per la resta de zones, pel que fa al diòxid de nitrogen, no es detecta cap superació dels valors de referència legislatius. Uh -huh. Si parlem de les partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 micres, eh, de tota Catalunya... Les zones on es detecten superacions dels valors de referència legislatius serien la zona de l'àrea de Barcelona, de l'Avelles Baix-Llobregat, i puntualment eh, alguna superació a la zona del Penedès-Garraf. La resta de Catalunya eh, no, no, hi ha, no hi ha unes superacions de, de partícules, no hi ha un problema de partícules. Eh, pel que fa als altres contaminants, en general eh, no hi ha superacions dels valors de referència legislatius eh, tenim algun problema concret i localitzat pel que fa al sulfur d'hidrogen i pel que fa al clorid però en punts molt concrets del territori associats a activitats industrials però en general no es detecten superacions dels valors de referència legislatius els problemes eh, actuals de superació dels valors de referència legislatius els trobem al que comentàvem abans, a la zona de, de l'àrea de Barcelona i a la zona de, del Vallès-Basiobrecat per a aquests dos contaminants. I a l'actualitat, corregeix-me, si m'equivoco, s'està aplicant un pla d'actuació per a la millora de, de la qualitat de l'aire amb 73 mesures que inciteixen en diferents àmbits. Precisament, quin és l'objectiu d'aquest pla i en quins territoris s'està aplicant? Eh, aquest pla, eh, l'objectiu és eh, donar compliment a la legislació que estableix la Unió Europea en matèria de contaminació atmosfèrica. Eh, comentàvem abans que les zones que de Catalunya on s'han detectat problemes de superació dels valors de referència legislatius és són la zona de l'àrea de Barcelona i la zona del Vallès-Basio-Bregat. I en concret, per a aquests contaminants que es deien de partícules en suspensió antiàmetre inferior a 2 micròmetres i per diòxid de nitrogen. aquest diguéssim que serien les zones de qualitat de l'aire on es constaten a més de, durant els últims anys una superació dels valors de referència legislatius per a aquests contaminants. Pels altres contaminants que ho en aquestes zones no n'hi ha superació, però per aquests dos en concret és a dir, per partícules en suspensió amb diàmetre inferior a 10 micrometres i per de nitrogen, sí que durant els últims anys hi ha hagut una superació. Aleshores, quan eh, hi ha aquesta superació dels valors de referència legislatius, eh, la, la Unió Europea, la legislació que estableix la Unió Europea en matèria de contaminació atmosfèrica, eh, estableix que els, que, que, els, que els estats membres o les comunitats autònomes, en aquest cas, han d'actuar per restablir els nivells de qualitat de l'aire. Sí, sí. En aquest sentit, una vegada eh, posat sobre la taula eh, aquest problema de contaminació atmosfèrica, doncs el que, el, que es va, el que es va fer en el seu dia és mirar de totes les fonts que hi havia possibles que podien contribuir amb aquestes operacions, es, es van quantificar aquestes fonts i es van formular una sèrie d'actuacions que anaven dirigides a les diferents fonts emissores per reduir aquestes emissions de les diferents fonts emissores i donar compliment a la, a la legislació en matèria de contaminació atmosfèrica és a dir, de qualitat de l'aire o d'emissions que dèiem perquè es poguessin complir el valor, els valors límits que estableix la legislació europea pel que fa a la qualitat de l'aire. I quines són les pràctiques que segur doncs, que a nivell d'usuari doncs podem contribuir precisament a que hagi una millora de la qualitat de l'aire? Quines en podríem destacar? L'ús del cotxe, per exemple? Doncs sí, vull dir, racionalització de l'ús del cotxe... Eh... Hi ha, hi ha diverses mesures, eh, utilització, per exemple, de vehicles d'alta ocupació, compartir l'ús del cotxe, és a dir, si 5 persones s'han de desplaçar fins a Barcelona, per dir alguna cosa, des de Tiana a Barcelona, doncs que en comptes d'aquestes cinc persones per separat agafessin un cotxe, doncs que totes anessin amb el mateix cotxe. Després, sobretot, la el foment de l'ús del transport públic, això és important, molt important. Eh, en comptes d'utilitzar l'ús privat del cotxe, o sigui, fer una utilització excessiva del, del cotxe, doncs utilitzar més el transport públic. Eh, també hi ha unes, una, un tipus de mesures més destinades a, a les activitats industrials, que afectarien no tant, diguéssim, a, a, a la població en general, sinó a certes activitats industrials que han de reduir, diguéssim, les seves eh, emissions. Eh, també hi ha mesures... Eh, per reduir les emissions del, de l'activitat portuària, de l'activitat de l'aeroport de Barcelona també. Eh, hi ha mesures de sensibilització. Hi ha eh, unes mesures genèriques i després les mesures que potser tu em preguntes mell, més a nivell particular uh -huh. són mesures doncs, que al dia a dia pensem en en reduir, diguéssim, eh, les emissions que fem nosaltres eh, a l'atmosfera. Doncs, a la mesura que puguem, doncs, agafar més el transport públic, bàsicament seria agafar menys el transport públic perdona, més al, al transport públic d'acord, doncs ens quedem amb aquest punt apunt, amb augmentar aquest ús del transport públic en detriment doncs, del vehicle privat per contribuir també a portar nostra nostre sorra aquesta reducció doncs, de la contaminació atmosfèrica i nosaltres de moment doncs, hem volgut parlar amb la cap de la secció d'immissions del Departament de Medi Ambient i Habitatge Eva Pérez, moltes gràcies per atendre'ns a vosaltres, adeu ser bon dia adeu la entrevista...